Anvend filosofi. Anvend filosofi. Følgende podcast er en reportage fra Filosofisk Café på huset Hasseries fra den 10. 11. 2015. Jeg cykler sted. nu kom jeg igen for sent ud af døren. Jeg smed bare alt jeg havde i hænderne, og jeg nåede ikke snart nok at spise min aftensmad færdig. Jeg har aftalt at mødes med Andreas et kvarter før det starter. Vi skal til Filosofisk Café for første gang og emnet af humanisme. Men hvad skal jeg regne med? Ja, jeg ved at Filosofisk Café arrangeres sammen med humanistisk samfund Aalborg. Nu bliver det vel ikke bare som at sætte en plade på en afspiller, som så kører i samme rille en ukritisk monolog, Nej, hvis det skal løbe op til formatet, altså Sokratisk Dialoggruppe, så skal det jo være en åben og kritisk samtale, en dialektik omkring emnet. Jeg må jo bare vente og se, men hvad er humanisme egentlig? Er det, som Kant mener, at mennesket skal bruge sin fornuft for at undslippe menneskets selvforskyldte umyndighed? Altså at sapere aude? Under alle omstændigheder, så tager det mig et tid at cykle hen til huset på Hasseriesgade, og jeg ankommer 10 minutter for sent og driver bådet. Jeg er på vej til Filosofisk Café. Det er første gang, jeg tager til det. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente. En samling hipster, som dyrker akademisk ordning i, eller en flok langskækket gamle mænd, der udbassonerer flyvske enetaler. Jeg kommer ind i gården, der ligger mellem de bygninger, huset består af. Jeg har førhen kun været til koncerter i bygningen på den anden side af gården. Jeg går op ad trapperne efter at have passeret indgangen til en stemningsfuld café, hvor der er de fleste af ugens dage, så vi kan tage mad. Med hjælp fra skiltningen finder jeg nemt det lille mødelokale. Afgrænset af store glaspartier er der sat borger op, og det lader til, at jeg er en anden, der er dukket op på nuværende tidspunkt. Det lader til, at Rasmus er forsinket. Typisk. Men det vil sådan set have været mindst den typiske store vej, Den anden person til stede er jørn som jeg hilser på. Lidt efter defilerer yderligere ti mennesker stille og roligt i den lokale, der med klaveret i hjørnet og den sparer sig om dekoration på væggene, mener en del om læreværelse og en del om venteværelse. Det er det på sin vis også. Vi venter her på at skulle i gang med konsultationen, undersøgelsen af humanismen. Vi sætter os ved bordet, og snakken lægger sig i det lille rum. Nogen har været nede og hentet en kop kaffe eller et stykke kage. Det giver en hyggelig stemning. Undertegnet har der også forsynet sig med en Newcastle Brown Ale fra Fad. Det giver en hyggelig stemning. Vi har 12 mennesker, spredt jævnt ud over alderspaletten. En del af dem er vist faste gæster ved møderne. Stamgæsterne. De siger selv, at det er svært at undvære kaféerne, når man først er begyndt at komme der. Vi deler os i to grupper, da vi ellers er for mange til at diskutere. Vi bliver introduceret til formen, altså Sokratisk Dialog, som er rammen for samtalen. Der bliver lagt op til, at vi skal tale med udgangspunkt i vores egne oplevelser, vores livsverden, når vi diskuterer, hvad humanisme må kan være for en størrelse. En form for fenomenologisk tilgang, om man vil. Det handler nemlig ikke om at overtale eller blive enige, men bare om at få udfordret sine umiddelbare intuitioner, hvor de andre dialogpartnere skal give sokratiske hestebremser eller jormedder. Min del af gruppen bliver i lokalet og omfatter udover over mig selv fem andre. Jeg selv og to andre af de seks fra studiet Anvendt Filosofi, og derudover en psykolog, en der arbejder med forandringsprocesser på et hospital og en ergoterapeut. Min fraktion går ind i et andet mødelokal lidt længere hen ad gangen. Der sidder en anden gruppe mennesker og snakker højt ind i et andet mindre rum afgrænset glaspartier som vores eget lokal. Der er noget ekshibitionistisk over alt glas, men også en åbenhed. Vi får os sat og præsenteret os. Vi starter roligt ud med en lille runde, hvor vi hver især siger, hvad vi har tænkt over og omkring emnet. Som med udstrækningsøvelser før en rigelig frisk løbetur. Hvad er humanisme? Selv Socrates ville få en fiber, hvis han skulle klare den på to timer. Men vær er jo heller ikke for at nå et mål. Processen er målet. Hvordan griber man sådan et emne an, som uden er så bredt og omfattende? Noget, der hurtigt indfinder sig konsensus omkring, er, at humanisme dækker over en forståelse af mennesket som et mål at mennesket er første prioritet, så at sige. En holdning, som mange nok vil kunne tage del i, men som alligevel står i stærk kontrast til, hvad forskellige religioner gennem tiden har anlagt af perspektiver på mennesket. Kan man sige, at religion er uforenligt med humanisme, fordi mennesket er underlagt en guddom? Og hvordan hænger den tanke sammen med humanitære hjælpeorganisationer så ofte religiøse udgangspunkt? Er mennesket mål eller middel? Den forstand, når de forsøger hjulpet. Måske har humanismen samme form som religion. Man kan sige, at der i begge tilfælde foretræs, at man handler etisk. Men ud fra hvilken målestok eller hvilket princip. Som religiøs foretræs den etiske handling måske mere ud fra en Guds plan for det gode liv, eller hvad der står i det givende religiøse skrift. Men det foretræs stadig, at man handler etisk. Kan man sige det samme i forhold til humanisme? Som humanist handler man givetvis formentlig ikke ud fra en Guds plan, eller et religiøst skrift, men hvorfor gør man så? Er det fordi humanismen påpeger menneskers ukrænkelighed og dertil hørende såvel negative som positive, umistelige rettigheder, netop ud fra det perspektiv, at mennesker er mennesker, og mennesker har værdighed? Men hvis det er rigtigt, hvad vil det så sige, at mennesker har værdighed? Har mennesker værdighed, fordi de har adgang til fornuften, fordi de kan føle smerte, eller på grund af noget helt tredje, kan man altså sige, at både religion og humanisme er eksempler på essentialismer? Eller er humanisme netop det modsatte af en religiøs essentialisme? Indebærer humanismen en ret for mennesker til forskellighed? At man ikke tvinges til en bestemt eksistens på baggrund af en obskur metafysisk konstruktion om menneskets essens, altså at eksistens kommer før essens? Sartre vil nok være enig heri. Men kan denne tanke, som skulle give ret til at udfolde sin egen menneskelighed, få en anden betydning? Kan man handle inhumant i humanismens navn? Er humanismen måske affødt af en slags evolutionær psykologisk mekanisme, som er udviklet i kraft af vores art, egenskab af flokdyr? Kan man se humanismen som en slags nærhedsetik i Løstrups forstand, som rettet mod vores artsfælder i almindelighed? Kan man tale om, at humanismen samtidig er en måde at adskille os selv fra dyrene? og i den her scene, at man kan retfærdiggøre dyremishandling ved hjælp af humanismen. Men hvad vil det så egentlig sige, at man behandler dyr inhumant? At man ikke kan retfærdiggøre dyremishandling, men hvorfor egentlig ikke det? Hvad med en situation, hvor man skal vælge mellem at mishandle et dyr, eller at mishandle et menneske? Vælger man så ikke, hvis man er humanist, at redde mennesket? Så hvis man kan sige, at man behandler dyr inhumant, giver man så egentlig bare kant ret i, at dyr hverken er mål i sig selv eller fornuftsvæsler, og at den eneste grund til at behandle dyr ordentligt udelukkende er, fordi man vil undgå at forråde sig selv. Og hvordan med den politiske dagsorden? Hvordan prøver den af humanisme humanismebegrebet? Man hører nogle gange Venstrefløjen omtale som den mere humanistiske del af det politiske spektrum. men hvor stor er den reelle forskel på de mål, som partier har for det gode menneskeliv? Og er det måske mest midlerne til at sikre den enkelte borger den slags livskvalitet, som varierer alt efter, hvordan man ser bedst mulig vej til dit liv? Kan man sige, at kapitalismen er humanistisk eller ej? Man kunne selvfølgelig godt tale om, at Mao's kommunistiske diktatur ikke var specielt humanistisk. Men vil en marxistisk-kommunistisk tankegang netop ikke tage udgangspunkt i, at det enkelte skulle sikres frihed for udbytning og udnyttelse som konsekvens af et fejlagtigt økonomisk system? som tager højt for menneskets frie valg, men samtidig muliggør magtrelationer, som i den grad åbner for reducering af individets valgfrihed. Men hvad var egentlig målet med samtalen? Var det at komme frem til en sand erkendelse af, hvad humanisme er? Var det intet mere eller mindre end at overtale de andre om, at man har ret, uanset om det er sandt? Var det en øvelse i Kant, sa Per Aude, våg at bruge din fornuft? Uanset hvilken tilgang man tager, så er man i hvert fald blevet præsenteret for en masse andre måder at forholde sig til humanisme. Og selvom jeg måske stadig ikke ved præcis, hvad humanisme er, altså hvis man overhovedet kan det, så er jeg da kommet tættere på. Men det handler vel egentlig ikke om at finde ud af, hvad det givende begreb er, men i stedet må målet være refleksionen og den undren, som man bliver sat i. Vi sidder og har efterhånden været inde på en del emner, som relaterer sig til spørgsmålet om, hvad humanisme egentlig er. Jeg ved ikke, hvor meget tættere jeg er kommet på en egentlig definition. Men det var netop heller ikke målet for denne seance. Som Augustin sagde, hvad er tid? Hvis ingen spørger mig om det, ved jeg det. Men hvis jeg vil forklare det til en, der spørger, ved jeg det ikke. Ja, yeah. det var nok lidt sådan en følelse, jeg havde til at starte med. Men efter at have været en omgang rundt i vores selvbestaldede menege tanker, idéer og argumenter, så sidder jeg tilbage med en følelse af, at jeg trods alt ville kunne give et noget bedre svar, hvis nogen skulle være så fræk at stille mig et så åbent spørgsmål om, hvad humanisme er. I hvert fald har jeg fået nogle perspektiver på begrebet, som uden tvivl får betydning for, hvordan jeg fremadrettet vil bruge det, og tænker om brugen af det. På den måde lader det til, for mit vedkommende i hvert fald, at målet er nået. Vi diskuterer livligt, og tiden går... Vi når knap nok at opsummere, før den anden gruppe kommer bræssende, og de par timer, der var sæt af til samtalen, er fløjet afsted. Ja, jeg synes knap nok, vi er i gang, og vi er da slet ikke færdige. Men vi har undret os, reflekteret, og vi er nok også blevet klogere. Måske kunne man da sige, at vi er blevet visere. Men der er nok stadig ikke af ved lige præcis, hvad humanisme er. Vi går tilbage til de andre, som sidder i lokalet, hvor vi startede. Men øl har været tom længe. Og alligeledes er kaffen drukket og kagen spist. Alle sammen er også mennesker, Så nu har siddet i to timer, og er stigende grad os ind i en isme, vi har skabt til os selv. For os selv. Anders Breinholt vil nok have sagt, at der var tale om et klassisk tilfælde af ananas i egen juice. Vi runder hurtigt, hvordan det var gået, og begynder at snakke om, hvilke emner, der skal diskes op med næste sæson. Der er en del op at vende, og det tager lidt tid at få valgt fire nye. Efter folk har rejst sig, sagt farvel eller på gensyn, og så småt bevæger sig ud af lokalet, bliver Rasmus og jeg tilbage for lidt nu og snakke med Line. Hun er en af arrangørerne, og samtidig med det medstuderende på Anvendt Filosofi. Vi er interesserede i at høre lidt nærmere omkring caféen. Et er sikkert. Caféen forsvinder nok ikke lige foreløbigt. Ikke når der dukker så mange op, at vi er nødt til at dele os i to grupper. Og Line fortæller øvrigt, at det sker ret ofte. Dem, der dukker op, virker til at være passioneret omkring den form for samtale. Ja, mange siger, at de ser frem til den hele måneden, og måske med rette. Måske kan de den her form for samtale nemlig noget særligt. Den er nemlig forskellig fra almindelige dagligdags samtaler, som forbliver på overfladisk niveau. Ja, sikkert lorte det og... Og hvordan har du det? Ja, jeg har det fint. Den sokratiske samtale formår at komme ind under overfladen og virkelig sætte en refleksion i gang. Hvad i alverden er humanisme? Ja, jeg ved det ikke. Men i mindste ved jeg mere end da jeg kom. Denne gang handlede det om humanisme. Næste gang kunne det handle om noget helt andet. Vi forlader lokalet og passerer endnu en gang caféen på vej ud. Det er nøjagtigt lige så godt blæsen af mørk, som der kom. Måske lidt mørkere. Måske lidt vådere. Jeg kan i hvert fald konstatere, at sædet på min cykel ikke er i en tilstand, der kan mig lyst til at sætte mig op på den, før mit jakke har taget det værste. Vi kører på ad Hadsrigsvej igen. Med en nyfunden forståelse for, hvad man kan forstå, når folk med mere eller mindre ret bruger begrebet humanisme. Tak for det, Filosofisk Café. Det, du har hørt her, var en reportage fra Filosofisk Café på huset i Hasserigskade 10, som foregik i lille lokale. Hvis du er interesseret i at vide mere eller deltage, kan du finde Filosofisk Café på Facebook ved at søge efter Filosofisk Café Aalborg. Næste seance foregår den 15.3. kl. 19.21 samme sted, hvor emnet vil være Hvad er moral? Tak fordi du lyttede med og på genhør.